Diciamo che abbiamo scoperto dei numeri da Guinness dei primati, nel senso che grazie al nostro accesso agli atti ciò che è emerso è che il 76% delle multe prese dall'Auto Blu di Bonaccini e dalla sua giunta sono state annullate, cosa che per un normale cittadino non sarebbe possibile e molto probabilmente non riceverebbe lo stesso trattamento di favore, diciamo così. La giustificazione che viene adotta sono quasi sempre motivi istituzionali, si sono sono dei casi particolari in cui per esempio l'assessore Petitti ha addirittura preso tre multe nel giro di pochi minuti e il sottosegretario Rossi due multe nello stesso giorno, quindi e la cosa strana è che alcune multe vengono annullate e altre no, pur Presentando la stessa, la stessa giustificazione quello che diciamo noi è che ehm, appunto il, il normale cittadino non avrebbe lo stesso trattamento e se andiamo a vedere anche le motivazioni specifiche alle volte sono state utilizzate delle giustificazioni quantomeno curiose diciamo così per esempio eh, in una sanzione presa dal Presidente si dice che lui ha eh, sforato i limiti di velocità perché doveva correre a casa per organizzare i lavori del giorno dopo o per esempio l'assessora Gualmini che corre in regione perché era in corso una manifestazione e quindi evidentemente doveva essere lei a presidiare il palazzo. Questi sono per noi dei privilegi naturalmente non accettabili. Stiamo lavorando anche a livello nazionale, avrete sicuramente sentito del nostro presidente della Camera Roberto Fico che ha rinunciato all'indennità di, di carica, quindi rinunciando a, a un odioso privilegio anche lui, mentre qui in Regione si continua ad essere attaccati a questi che sono appunto, come dicevo, dei privilegi che sono antistorici e, e si fa di tutto affinché queste multe vengano cancellate e non vengano pagate dai, dai trasgressori. Eh, a cancellarle spesso sono i prefetti, giusto? Sì, la richiesta viene mandata direttamente dalla regione ai prefetti e nella maggior parte delle multe il motivo è sempre il solito, ovvero motivi istituzionali, quindi spesso non viene neanche circostanziata la motivazione e il prefetto la ritiene valida e quindi la multa viene annullata. A e questo proposito lei ha annunciato di voler presentare un'interrogazione anche per capire i criteri con i quali le multe vengono annullate e quali invece no? Certo, approfondiremo sicuramente la questione, Ci sono casi anche in cui si aspetta del tempo e quindi una multa che poteva essere di un importo poi triplica nel tempo, quindi su questo chiederemo sicuramente maggiori approfondimenti e sì, eh, chiediamo maggiore chiarezza. Si parla di trasgressioni che comportano anche una molta velocità eh, rispetto sopra diciamo ai limiti stradali, 170-180 km orari? Sì, quelli sono valori di media, quindi può anche darsi, anzi sicuramente è così che quei valori siano anche stati superati, e ribadisco quelli sono valori di media, a volte si dice anche che essendo eh, un orario notturno non c'è pericolo insomma, per gli altri viaggiatori, ecco, ci sembrano come al solito giustificazioni piuttosto fantasiose, ma, ma poi ripeto un cittadino norm a un cittadino normale non verrebbe riservato sicuramente lo stesso trattamento nel caso in cui avesse la necessità di dover correre da un impegno all'altro, insomma eh, sicuramente non avrebbe tutta questa fortuna diciamo nel vedersi annullate le multe eh, visto che l'ha citato lei mi consente una domanda più leggera diciamo se vogliamo anche ironica questa è la vostra risposta all'ironia che è stata fatta sul presidente della camera Fico che è andato a lavorare in eh, autobus ma diciamo che mh, più che la nostra risposta è, è il nostro modo di approcciare le istituzioni nel senso che da sempre rinunciamo a quelli che potrebbero essere appunto dei privilegi cercando di mantenere diciamo livello di sobrietà e di buon senso e di dare anche un esempio ai cittadini per poter anche riavvicinarli alle istituzioni. Quindi diciamo è più un atto di coerenza, ecco.